«Та де там? Ти там сама все роздивишся, а я тобі розкажу, як минуло відкриття. Це було знаменито, згодом погуляєш Парижем, як захочеш, а ввечері до нас. Тут без варіантів, відмову не приймаємо, Луї сам готуватиме м'ясо». Минулого разу, два роки тому, в Парижі Уляна теж намагалася опікуватися товаришкою. З'їздили тоді її машиною у Версаль, пили рожеве вино і брали інтерв'ю в колишніх земляків, що закоренилися у французький ґрунт. Тепер обережно маневруючи на своєму «Ситроєні», Уляна розповідала про те, які були обличчя у французьких гостей і що навіть поважні учасники подій – не змігши прибути вчасно, Раду стояли згодом у черзі, щоб потрапити на нашого Пінзеля. Перед входом до Лувру, за кілька метрів від скляної піраміди, два банери сповіщали про головні експозиції сезону – Рафаеля та Пінзеля. На банері Пінзеля – Богомакір зі сльозою, чи не найкраща робота майстра? Квиток до Лувру коштував 11 євро. Придбавши його, можна було обійти хоч увесь музей, але вони одразу пішли до Пінзеля. В каплицю Сент-Шапель, де свого часу складали присягу французькі королі. У серце Лувру, як красномовно висловлювалася схильна до патетики Уляна. Вона неймовірно зраділа, побачивши чергу – Розчохлила фотоапарат і, поспитавши людей, чи вони не проти потрапити в кадр, узялася фотографувати і чергу, і галю в черзі. Це авторка книжки про пінзеля, не вгавала Уляна, роману про цього скульптора, до якого ми всі стоїмо. Галя не знала, куди очі дівати. Хотілося залишитися самій, щоб ніхто не заважав, щоб роздивитися усе до найменших дрібниць, бо наразі їй впала у вічі лише якась дивна для нашого місця табличка з несподіваним попередженням «Стережіться злодіїв». Зала виявилася меншою, ніж Галя сподівалася. Стіни каплички затулили щитами білого і таракотового кольорів, створили новий сучасний простір. Посеред зали на білих подіумах установили по кілька скульптур. Біля центральної стіни відтворили головний вівтар Годовицького костелу. Того зруйнованого храму, де нещодавно вони були з Іриною та Яном Кумпою. Скульптури з повітря ще кілька місяців тому стояли в музеї Пінзеля у Львові. Вона пам'ятала, якими вони були тоді. Тепер, після реставрації, вони набули нового доглянутого вигляду під шаром свіжого лавкасу та позолоти. Вже не лишилося небезпечних порожняв. Руки реставраторів заповнили їх спеціальними розчинами та наповнювачами, наче косметичні хірурги впустили під шкіру постарілій красуні рятівну дозу силикону. Знаменито, зробила висновок Уляна. радісні ямочки стрибали на її щоках. Уляна піднесено переповідала, що чула на відкритті, які люди були, що говорили. У своєму звіті їй удалося поєднати цитати з промов високих гостей за уваги до того, хто як був убраний і що було згодом на бенкеті в готелі неподалік. «Капличку», – казала, – «спеціально відкрили для цієї виставки». Зняли захист з вікон, бо скульптурам сонячне світло та повітря не шкодить, на відміну від живопису, який висів на стінах перед тим. Галя обійшла кімнату по периметру, помітивши, що дехто молиться зі сльозами на очах. Пінзель був і той, і не той. Вона звикла до іншого понівеченого, сплюндрованого, врятованого в останню мить, вихопленого з-під пилки чи з вогню. Вона так хотіла побачити роботи Пінзеля саме тут у Луврі, а тепер навіть не могла визначитися зі своїми відчуттями, такі складні і суперечливі вони були. Їй здавалося, що фігури треба було поставити на тій висоті, для якої їх створив свого часу майстер що на рівні очей вони мають підкреслено приземлений вигляд, що комфортний особистий простір для цих скульптур є більшим, ніж людський, і на це слід зважати. «Правда, класно, що скульптури розмістили невисоко», – допитувалася Уляна. «Можна розгледіти кожний пальчик, кожну тріщинку». Але сльоза вже не сльоза. Бачиш, як її зроблено? Не погодилася Галя. Та ти що розпалилася невгамовно, Уляна? Ти що? Так краще, щоб розгледіли, якби ходили із задертими вгору головами. Це ж музейний простір, а не церква. Жертвопринесення Авраама, Самсон Розриває пащу лева, ці скульптури без сумніву вражали. І Богоматір зі святим Іоанном, і янголи на фрагментах консолей, і центральна фігура розп'яття. Біля цих сімох глядачі затримувалися найдовше. Ульяна торкнулася рукава. Пардон, усього лише кілька слів. Французька репортерка, назви її газети «Галя ніколи і не чула», попросила Вуляни допомогти порозумітися з авторкою роману.